Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah na'hamaduhu wa nasba'ainuhu wa nastawfiruhu. Wa na'udhu Wana billahi min sururi anfusina wa min sayi'ati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falamudillalah Aşşadu a la ilaha in Allah wathuh la sharikana. Wa aşşadu an Muhammadan arthuhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi jamiin. Ama ba. Fā inna asṭa al hadīs bītār Wa khayr al hadīh hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Fashar al-amur muhdasatuha, fa inna kullu muhdasat bid'ah, wa kullu bid'ah zulalah, wa kullu zulalah fil nahl. Baiklah, para Muslimin, baiklah, Allahakumalikum Allah, wa yaa kumajm'aain alhamdulillah. sore hari ini, seperti biasanya. Sambil kita menanti waktu berbuka puasa InsyaAllah ta'ala kita akan lanjutkan kembali Pelajaran kita dari kitab Al-Lu'u'wal Marjan Yang kita ambil pada Kitab Suhud dan Rokoiq Kitab tentang Suhud dan ar Rokoiq Yaitu permasalahan suhud dan kelembutan hati Yang pada pertemuan lalu Kita telah sampai pada Hadis yang keempat dalam bab ini, dalam kitab ini Yaitu hadis Abu Rayyraf RA anhu, yang menceritakan tentang Bahasanya Rasulullah SAW menceritakan kisah tiga orang Yang dulu pernah ada di zaman Bani Israel Yang mereka ini memiliki ciri-ciri khusus Yaitu abros Orang yang punya penyakit belang Ya jadi badannya ini Warnanya belang-belang Sehingga tidak indah Demikian pula yang kedua Afrok, Yaitu orang yang botak kepalanya Sehingga nampak tidak indah Dan tidak disukai manusia Kemudian Ahmad, Yaitu kisah orang yang buta Tiga orang Yang mana dia diuji oleh Allah Ta'ala Dengan datangnya seorang malaikat Memberikan kepadanya Apa yang mau diinginkan Adapun yang abros yang belang ingin Supaya diberi kulit yang indah Kemudian juga apa warna yang bagus kulitnya Dan juga diberikan hewan berupa seekor ontak yang bunting Yang kemudian berkembang-berkembang semakin tambah banyak Demikian pula yang kedua adalah si botak Diberikan kepadanya rambut yang indah dan bagus Kemudian juga harta yang banyak berupa seekor sapi yang juga hampir melahirkan Kemudian berkembang Berkembang semakin banyak Bahkan menemui satu lembah Demikian pula orang yang buta Didatangi oleh malaikat berupa Seseorang laki-laki yang datang Kepadanya menanyakan apa yang dibutuhkan Dia ingin di diberi Penglihatan kembali oleh Allah yani Makanya ingin supaya bisa Melihat lagi kemudian Diberi harta berupa seekor kambing Yang juga hamil Atau akan melahirkan maka Semakin bertambah banyak satu lembah bulan. Lalu setelah mereka berkembang dan menjadi kaya, maka datanglah kemudian ujian buat mereka. Datangnya seorang malaikat yang dulu pernah mendatanginya, sekarang berubah dalam bentuk seperti orang yang dulu, yakni mendatangi kepada orang yang tadi abah ya bela. Dia dia malaikat datang dalam bentuk seorang semacam pengemis yang datang, yaitu sebagai orang yang punya penyakit belang seperti keadaan dirinya dahulu dan juga miskin yang tidak punya apa-apa datang minta sodakoh ya, tetapi apa yang terjadi kemarin telah kita bacakan hadisnya ditolak oleh si belang ini ya, kemudian diingatkan ya bulan, sepertinya aku dulu pernah mengenal kamu kamu dulu adalah orang yang punya penyakit belang Lalu Allah mengembalikan kulitmu jadi indah, bagus dan kamu pun diberi harta ya Maka sekarang kamu tidak mau apa memberikan hartamu, abg itu. Dia bilang malah bahwa harta ini adalah syarwali dari nenek-nenek kami, dari dari bapa kami dan nenek moyang kami, ya turun temurun katanya. Dan lupa dengan nikmat Allah. Maka kata malaikat terakhir kemarin mengatakan apa? Ingkun takadiban, basyiyarotallahu illa magunta. Jika kamu dusta, jika kamu bohong ya pula. Maka sungguh mudah-mudahan Allah akan menjadikan kamu seperti semula. Seperti keadaan semula, yakni dikembalikan setara asalnya. Begitu. Ini ujian buat si belak. Kemudian yang berikutnya kita baca hadisnya sekarang. Qala ma'al bainillah wa atal aqra'a lalu malaikat itu pun mendatangi akrok, yakni orang yang dahulu punya penyakit botak, yang kemudian sekarang sudah sembuh dan rambutnya sangat bagus dan indah dan sudah menjadi kaya raya wa'atal akrok, maka dia datang malaikat ini kepada si botak di surotihi wa hayatihi yaitu dalam bentuk seperti apa dirinya dan keadaannya maksudnya surotihi dalam bentuknya, bentuk seperti orang yang botak Yaitu yang kepalanya botak, tidak ada rambutnya sehingga nampak jelek. Wahai atihi dan seperti keadaannya, keadaan dia yang miskin. Ya seperti dulu. Ya ini seperti orang yang didatangi tadi. Mereka datang dalam wujud seorang laki-laki yang botak kepalanya dan juga miskin. Tidak punya apa-apa. Fakolalahumislamaqolalihadat. Maka dia pun malaikat ini berkata kepada kepadanya kepada si botak ini tadi, nisla makola lihada seperti apa yang dia ucapkan terhadap si belang tadi. Ya, nah seperti itu, farodja alaihi nisla marodja alaihi hada. Maka dia pun menjawab atau membalas kepada malaikat itu seperti apa yang dikatakan oleh si belang tadi. Apa intinya dia menolak. Diminta sodakohnya, ya. Nah, dia mengatakan, ya, siapa kata malaikat tadi? Ya, bulan. Kamu dulu adalah botak kepalamu, ya. Nah, diminta untuk harta tidak mau, tapi kemudian dia malah mengaku itu adalah harta warisan nenek moyangnya. Begitu seterusnya. Artinya dengan kata lain, si botak ini punya sifat yang sama dengan si bela, yaitu apa? Tamak, bahil dengan harta kekayaan. Yang ada padanya dan dia lupa pada asalnya dulu yang dia miskin tidak punya apa-apa, ya. Nafam dan diuji oleh datanya malaikat yang miskin tadi ini datang dalam keadaan rupa seperti orang yang tidak punya apa-apa dan lupa diri, ya lupa dengan keadaan semula dan dia pun menjawab bahawa itu adalah nafam waris tulika birin an kabir saya warisi harta ini dari apa, ya, dari papaku dan juga dari nenek moyangku, dari kakek-kakekku begitu Sehingga akhirnya apa? dia pun menolak untuk memberi memberi uh, surat. Oh. Maka malaikat itu pun berkata. Diban, ila Jika kamu dusta. Maka semoga Allah mengembalikan kamu. Ya, nah menjadikan bentukmu seperti semula. Ya ini dijadikan lagi menjadi orang yang buta yang miskin. Dan tidak punya apa-apa lagi. Begitu. Ini ujian. Buat siapa? Buat dua orang tadi. Kemudian yang terakhir, wa atal a'ma suratihi. Lalu apa malaikat ini pun datang ya, hendak nah, mendatangi siapa? A'ma, orang yang tadinya buta tadi. Di suratihi dalam bentuknya. maksudnya dia rupanya juga sama. Malaikat datang menjadi seorang laki-laki yang juga buta matanya seperti keadaan orang yang dijelangin tadi itu waktu masih buta. Nah, dalam keadaan suratihi, bentuknya Ya, pakola dia mengatakan malaikat ini. Rujulun miskinun saya ini seorang laki-laki yang miskin, wa benusa dan anak jalan. Maksudnya orang yang musafir yang kehabisan bekal. Wa takat to'at biar tiba sabari dan telah terputus tali-tali ya perjalananku. Maksudnya telah terputus ini habis bekal perjalanannya. Dia sudah tidak punya harta untuk melanjutkan perjalanannya. Fala bala falabala al yauma illa billah summa fika maka tidak ada yang bisa ya nعم menolong menolongku pada hari ini kecuali dengan pertolongan Allah kemudian pertolongan engkau wahai ulam yaitu orang yang buta tadi begitu ini perkataan malaikat, malaikat kepadanya a'saluka billadhi radda alayka basaraka ya aku meminta kepadamu ya dengan Allah Taala atas nama Allah Taala yang telah mengembalikan penglihatanmu dahulu. Syaitan, yaitu saya minta seekor kambing. Ataballah biha rudiha tisarari supaya aku bisa melanjutkan perjalananku. Ya, artinya apa? malaikat ini yang datang dalam keadaan orang yang buta dan miskin, dia datang untuk minta sodokoh kepada Orang kaya yang dulu dia juga orang yang buta dan miskin ya kemudian Allah mengembalikan penglihatannya. Maka nah, ketika didorong dan diminta seperti ini, minta seekor kambing. Karena apa? Kambing dia banyak sekali. Ya, dulu dia diberi seekor kambing ya sudah hamil tua dan sekarang berkembang banyak dan banyak. Begitu. Maka dia pun minta supaya diberi seekor kambing yang dulu telah juga diberikan Allah kepada orang tersebut. Apa jawabnya? Faqala Maka orang yang kaya tadi yang, buta, yang asalnya buta dia berkata, kod untuk akma sungguh aku dahulu ini adalah buta. Kod untuk akma, ya sungguh aku dahulu adalah orang yang buta. Farajallahu basori. Kemudian Allah mengembalikan penglihatanku. Fakirat dan juga aku dulu ini orang yang fakir, orang yang miskin. Fakadah dengan kemudian Allah mencukupi aku atau menjadikan aku kaya. Ya, fakut mashita. Oleh karena itu apa? Fakut. Maka ambillah, mashita. Aku yang apa yang kamu inginkan, apa yang kamu kehendaki. Maksudnya apa? Orang ini dengan rendah hati mengatakan bahwa dirinya dulu asalnya sama seperti pengemis yang datang ini, yaitu miskin. Orang yang buta, lalu miskin, tidak punya apa-apa. Kemudian Allah mengembalikan penglihatannya dan juga memberikan kekayaan kepadanya Dan menjadikan dia kaya. Fafut ma syiqta. Kata dia, ambillah apa yang kamu inginkan dari kambing-kambingku ini. Artinya, harta yang banyak, kambing yang banyak. Pes, ini sudah saya berlebihan. silakan sudah, ambil apa yang kamu inginkan. Artinya, orang ini Masya Allah. Betul-betul bermawar -betul ya pada orang yang miskin tadi penemisin tadi datang dia minta seekor kambing saja tapi justru dikatakan apa? Fa'ud ma syi'ta. Ambilah apa yang kamu inginkan. Ya, artinya dia silakan bebas mengambil mau berapa banyaknya terserah begitu. Kenapa? Lihat ini. Fa la ajhadukal yauma bisyai'in aqadtu lillah. Kata Sibuta Buta lagi mengatakan Bahwa Allahi maka demi Allah La ajhadukal yaumah Pada hari ini apa Aku tidak menghalangimu Bisa'in dengan suatu apapun Akhattahu lillah Yang dahulu kamu memberikannya Karena Allah subhanahu wa ta'ala Artinya apa? sibuta ini tahu Sepertinya pengembali sini datang adalah Sebagai ujian Allah baginya Ya, boleh jadi adalah orang yang dahulu pernah datang kepadanya Maka dia katakan, demi Allah Saya tidak akan menghalangi kamu pada hari ini untuk mengambil apa saja Ya, dari harta ini yang dulu pernah kamu belikan kepadaku Karena, karena Allah subhanahu wa ta'ala Ya, begitu Fakolah mendengar ini Malaikat yang datang dalam keadaan orang yang miskin tadi berkata Amsikmalakah, tahanlah hartamu Ya Artinya, sudah tetap harta ini ada bersama kamu menjadi milikmu. Amsik alaika. Tahanlah hartamu. Fa'inna inna betulitum. Sesungguhnya, kalian ini sedang diuji oleh Allah Ta'ala. Kalian ini sedang dicoba atau diberi ujian oleh Allah Ta'ala. Ya, naam. Dengan apa? Dengan dikembalikan kesehatannya. Dengan dikembalikan matanya. Dikembalikan Gak nah, rambutnya menjadi bagus, kemudian kulitnya menjadi indah diuji. Eh, malah yang dua tadi som sombong, sedangkan yang satu alhamdulillah berhasil diuji oleh Allah. Maka dia katakan, Fa in nama sesungguhnya hanyalah kalian ini saja diuji oleh Allah Taala. Maka radhiyallahu anka dan sungguh Allah telah meridoimu, Allah telah meridoimu. Wasahita Allah sahih dan Allah murka benci Allah Subhanahuwataala terhadap dua orang temanmu yang sebelumnya, yaitu siapa tadi orang yang si belang dan si Bodak oh tadi. Ah begitu, ya. Nah, artinya apa? Allah menjadikan keridauannya kepada hambanya yang dia dermawan, hambanya yang tidak bakhil hambanya yang selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah ya, naam karena apa lihat perkataannya orang yang buta ini, yang dulu buta dia berkata sungguh saya ini adalah dahulu buta kemudian Allah mengembalikan ya penglihatanku kebaikan penglihatanku ah begitu berarti menunjukkan apa? dia ini bersyukur mengakui kalau dirinya adalah dulu serba kekurangan dan dulu saya adalah fakir atau miskin lalu Allah menjadikan aku kaya Ya, silakan ambil harta sebanyak apa yang kamu inginkan. Pertama orang ini adalah bentuk orang yang sangat-sangat mensyukuri nikmat Allah. Yang kedua orang ini adalah orang yang punya sifat dermawan. Ya, nah dalam segala hal sehingga dengan sebab perbuatannya tersebut jayuan, maka kata malaikat Fakod radhiyallahu anka sungguh Allah telah meridoimu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Allah murka, benci kepada dua orang temanmu tadi. Siapa itu? Dua orang yang tadi tidak bersyukur atas nikmat Allah dan juga kemudian bakhil, kikir karena harta yang kaya tadi. Maka Allah pun murka kepadanya. Lalu dikembalikan seperti semula, yaitu menjadi botak lagi, menjadi belang lagi dan menjadi miskin kembali. Wallahu a'lam bishawab. Nama Ahrajul Bukhari hadis dikeluarkan Imam Bukhari. Tayib barakallahu fikum. Fahamnya kisahnya di sini. Nah, insyaallah. Jadi, secara kesimpulan, ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mendatangkan malaikat kepada tiga orang ini sebagai ujian bagi mereka. Karena seseorang itu manakala diuji dengan kekayaan lupa diri, ya. Yeah. Diuji dengan kekayaan lupa diri, diuji dengan kesehatan juga lupa diri, ya, yeah. tidak bersyukur kepada Allah dan kemudian tidak mau apa Naam, Bersikap baik, dermawan Atau memberi pada yang lain Nah, ini ujian Karena itu ya Tuhan Benar, sabda Nabi SAW Yang beliau pernah mengatakan dalam hadis yang sahih Apa itu? Inna likulli ummatin fitnah Wa fitnatu ummatin almal Sesungguhnya Tiap-tiap umat itu memiliki fitnah Ujian, cobaan Wa fitnatu ummatin almal dan fitnah yang ada pada umatku ini kata Rasulullah adalah apa? ada pada harta benda. Nah, apa maksudnya fitnah pada umat ini adalah ada pada harta? Yakni terkait dengan harta inilah kita diuji oleh Allah, diperintah untuk zakat, diperintah untuk sedekah, diperintah untuk infak. Mau apa, apa tidak? Ya, terkadang ketika kita masih tak punya apa-apa, masih miskin, ya, kita berangan-angan. Andaikan aku punya harta sekian, andaikan aku punya ini, punya itu, saya akan sedekah saya akan infak, saya akan menanggung yatim, saya akan membantu orang miskin dan sebagainya. Tapi ketika punya harta, bagaimana? Lali KB, ya atau tidak? Ha? Ah, lupa semua. Ah, begitu. Oleh kerana itu, ya kawan, maka ini ujian harta itu. Nah, sebagaimana yang Allah coba cobakan ujikan kepada tiga orang yang disebutkan dalam kisah dalam hadis yang mulia ini barakallahu fikum maka dari hadis ini ma'tsur muslim terdapat beberapa pelajaran penting yang bisa kita ambil darinya barakallahu fikum di antaranya ma'tsur muslim pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini adalah pertama ya wajibnya mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala ya wajibnya mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala ya dan tidak boleh mengingkarinya tidak boleh mengingkarinya nah kenapa demikian karena ma'asyiral muslimin ya mensyukuri nikmat itu akan menjadikan ya menjadikan harta kita itu semakin barokah. Ya, semakin barokah dan semakin bertambah-tambah nikmat tersebut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam firman-Nya, la in syakartum la azidannakum wa la ing kafartum inna adhabi lasyadid. Kata Allah, sungguh jika kamu mensyukuri nikmatku Pasti aku akan menambah-nambah nikmat tersebut. Ya, tetapi jika kalian kufur, kalian tak mau mensyukuri nikmat. Ya, inna ala bilasyadi, sesungguhnya kata Allah ala aku sangat-sangat pedih. Ya, sangat-sangat berat. Sebagaimana harus sebutkan Allah dalam surat Ibrahim ayat yang ke 7 Ya, nah ini menunjukkan bahwa orang yang mensyukuri nikmat itu akan menambah harta dan semakin banyak keberkahan keberkahannya. Kemudian yang kedua, Faedah lain yang disebutkan dalam hadis ini maasirum semin. Nah, hadis ini menjelaskan fadilah atau keutamaan bersodakoh, ya, fadilah atau keutamaan bersodakoh dan anjuran untuk bersikap lemah lembut bersikap lemah lembut kepada orang-orang miskin. Ya, yeah. artinya kalau ada orang miskin yang datang meminta-minta kepada kita, maka enggaknya kita bersikap lemah lembut. Ya, yeah. jangan dihadi, jangan dipentak-bentak, ya. Yeah. Nah, jangan kemudian kita merasa harta kita banyak, ya. Yeah. memberikannya pun cari yang uang recehan, uang yang mungkin sudah sobek-sobek ya gitu ya atau orang-orang yang sudah enggak dianggap atau kalau pakaian sudah bedah-bedah begitu ya atau yang jelek-jelek begitu saja orang miskin harus dimuliakan ya nah orang-orang miskin harus dimuliakan ingat ya ikhwan boleh jadi Allah berikan kita harta dan kekayaan Dengan sebab mereka dengan sebab doa mereka ya nah kita jangan merasa sombong <tuh> Barakah Allah Fikur. Nia, ya, karena orang orang miskin adalah doanya baik. Ya, Kadang-kadang kita berikan kepada seribu, dua ribu, masya Allah doanya bagus sekali. Ya, meskipun kita tidak berharap doa mereka balasan mereka. Tidak kerja, justru kita diberi kayaan dengan sebab mereka ada orang-orang yang membutuhkan. Ya, harta kita semakin banyak. Dari situlah sumber harta buat kita kita berikan saudara terus mengalir. Begitu ya, sehingga di sini sekali lagi saudara, ya ada keutamaan yang sangat besar. Ya, nah. Kemudian yang yang berikutnya asalamualaikum muslimin. Ya. Termasuk juga faedah yang ketiga dari hadis yang mulia ini adalah na'at. Ad. Hadis ini menjelaskan bahwa sejelek-jelek ya, sifat yang ada pada diri seseorang, sejelek-jelek sifat yang ada pada diri seseorang adalah sifat bakhil atau kikir atau medit ya, sifat bakhil atau fikir atau medit Saya ulangi lagi Poin yang ketiga atau faedah yang ketiga Yakni bahawa Sejelek-jelek sifat yang ada Pada diri seseorang adalah Sifat bakhil atau fikir Ya atau medit Karena orang yang bakhil itu Ma'asir wa muslimin, ya Melupakan terhadap nikmat Allah Dan menghalangi dia dari Mensyukuri nikmat Nikmat Allah subhanahu wa ta'ala Ya seperti itu Nah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan hal itu ya, banyak sekali. Orang-orang yang bakhil itu nanti adalah orang-orang yang akan mendatangkan Murka Allah Subhanahu wa taala. Kali sebutkan ini. Ya, jadi intinya apa? cela sifat yang ada pada manusia itu adalah sifat bakhil atau fikir, ya. Dikenakan apa? Karena dengan kebakilan atau pikiran menghalangi seseorang untuk mensyukuri nikmat Allah. Lupa terhadap nikmat Allah. Lupa untuk mensyukuri nikmat nikmat Allah Taala. Karena apa? Iya, dia merasa kurang terus. Wajar katanya banyak, tapi karena dia bakhil, medit, ya, nak lupa terhadap nikmat nikmat Allah Subhanahu Wa Taala seperti itu. Kemudian yang keempat, faedah lain yang bisa diambil dari hadis yang mulia ini, Maasirom Simin, naam, bahwa ya kebaktian dan tidak mensyukuri nikmat. <tuh> Sifat batil atau kebatilan Dan tidak mensyukuri nikmat Itu akan menyebabkan ya, Menyebabkan Timbulnya murka Allah Subhanahu wa ya, ta'ala Menimbulkan Murka Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana hadir dinyatakan Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam Jirmanya Di surat Ali Imran Ayat 180 Allah katakan Walayyassabillanaaladinayabfaluna bima atahum min fatli, huwa khairullahum, bal huwa sharullahum. Berarti kan ni? Janganlah mereka mengira, eh, janganlah menyangka, janganlah kamu menyangka bahawa sungguhnya orang-orang yang bakhil ya terhadap harta yang Allah telah berikan kepada mereka berubah niatnya, hal itu lebih baik bagi mereka. Bahkan Hal itu lebih jelek bagi mereka. Saya tahu waktu nak Ma Basilubi Yaum Al Kiamat. Niscaya harta yang dia bakilkan itu tadi itu akan dikalunkan pada dia pada hari kiamat nanti. Wallahu mi Rasululahat walat. Dan miliklah Allah, milik Allah, apa? Nah, harta yang ada. Ya warisan dari langit dan bumi. Wallahu bima ta'amaluna khabir. Dan Allah maha mengetahui apa yang kamu perbuat. Nah, sekali lagi. Harta-hartanya orang yang dahulu di dunia bahir. Tidak mau bersodakah, tidak mau berinfak. Maka akan dikalungkan dia nanti pada hari kiamat. Ya, itu menunjukkan celaan yang sangat terhadap orang yang bakhil. Ya, oleh karena itu ma'asyurawisimin. Kebahagiaan itu akan menentangkan mereka Allah Subhanahu Wataala. Kemudian Allah berfirman pula dalam surat Al Maidah ayat 8 sampai 10. Ya, enam. Faam mam bahtila wasda ganah wakadhab lil husna basanu yasirhu lil husro. Perhatikan ni. Ya, enam. Kata Allah Taala. Ya, ada pun orang-orang yang bahagia dan merasa dirinya telah cukup. Ya, enam. Kemudian mendustakan pahala yang baik, maka bagi mereka Allah akan siapkan bagi mereka jalan yang sulit. Ya, semua jalan-jalan yang sulit di akhirat nanti untuk bisa mendapatkan jannah dari Allah taala. Nah, apa sebabnya? Dikarenakan bakhil. Sehalunya adalah bakhil. Itu menunjukkan kepada kita bahwa bakhilan dari ya, akhwat kita akan mendatangkan bencana khususnya murka Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hal itu terjadi ya tuan pada siapa? pada orang yang botak dan juga orang yang belang tadi. Yang mana Allah Taala murkai mereka ya menjadikan mereka akhirnya hina kembali. Dikembalikan kepada keadaan yang semula yang dahulu dia botak kepalanya atau belang kulitnya dan juga dijadikan miskin kembali. Kenapa? Karena bakhil. Ya, seperti itu. Bisa mengingat ya kawan dalam hadis yang lain dalam hadis Jabir radhiyallahu anhu disebutkan An Rasulullah Sallallahu Sallam kata, wa Rasulullah bersabda, itabudulma, fa inna dulma dulumatun yomal kiamat. Berhati-hatilah kalian dari kedoliman, karena sesungguhnya kedoliman itu akan menjadi kegelapan kegelapan pada hari kiamat. Wa ta dan hati-hatilah kalian dari sifat bakhil atau pikir, fa inna suha ahlaka mangka naka berakum, karena kebahilan itu telah membinasakan umat-umat sebelum kalian. Hamalahum ala an dima'ahum dan dengan sebab kebahilan itu menggiring mereka untuk menumpahkan darah-darah mereka. Dia menimbulkan apa? Pertengkaran, perkelahian, pembunuhan. Was tahanu maharimhum. Demikian pula karena bahil menjadikan mereka menghalalkan apa-apa yang diharamkan atas mereka. Begitu hadisnya riwayat Muslim. Perhatikan ya, wat-taku kata Rasulullah. Hati hati kalian dari bakhil, kikir, merjid, Fa'inna inna suh ahlakam man kana karena merjid atau kikir atau bakhil itu membinasakan orang-orang Sebenar kalian dan juga mengajak mereka, menggiring mereka untuk mengadakan pertumpahan darah dan sebagainya. Ini bukan cukup Betapa jeleknya bakil itu, ya. Jika ada dalam diri sifat sese seseorang. Kemudian, ya, Buat. Juga, faedah lain yang bisa diambil dari hadis ini adalah. bahwa di antara sifat-sifat terpuji yang ada pada seseorang. Di antara sifat-sifat terpuji yang ada pada seseorang adalah apa? Jujur, ya. Dermawan, ya. Jujur kan? Dan dermawan. Kita masuk sifat-sifat yang terpuji. Yang ada pada diri seseorang. Ya. Naam. Ufani billah rahimahni Allah wa'ayyatum ajumain. Orang yang dermawan, Artinya orang yang banyak sodakoh. Banyak memberi. Ya. Dari hartanya yang dia punyai. Ya. Naam. Meskipun sedekahnya itu sedikit. Sedekah tidak mesti harus banyak. Sedekah tidak mesti harus menunggu jadi kaya. Sudahkah tidak mesti menunggu? Jadi orang yang punya banyak banyak harta tidak usah menunggu. Ya. Nah, dengan yang sedikit katakanlah kita beri buka orang yang berpuasa ya pak. Meskipun dengan segelas air, Subhanallah. Ya. Ini termasuk padilah yang sangat besar. Dan orang yang banyak sodakoh maka ada kabar gembira bagi kita yang demikian. Kata Rasulullah dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayat kalam Bukhari Muslim dalam sohihnya. Ya, Rasulullah pernah bersabda. Mamin yamin yusbihul ibadu fihi illa malakani yang Ya, tidaklah seseorang hamba dia berada di pagi hari kecuali ada dua orang malaikat yang turun, ya dari langit turun ke dunia ini. Fakuluh ahaduhum ahaduhumah. Maka salah satu dari dua orang malaikat itu berdoa. Allahumma ya Allah, a'ti munfiqan halak halafa. Ya Allah, berikan ganti kepada orang-orang yang suka berinfak. Wa yaqulul akhir dan berdoa malaikat yang lainnya, Allahumma a'ti mumshikan talaba. Ya Allah, berikan dia ya kebinasaan atau kehancuran kepada orang-orang yang menahan hartanya, yaitu yang maddit, yang bakhir, yang tidak pernah bersedekah. Oh, Subhanallah, berikan. Ya, malaikat itu. dua orang malaikat berdoa tiap pagi hari. Ya, bagi orang-orang yang banyak sodakoh, Didoakan mudah-mudahan Allah mengganti hartanya. Kepada orang yang tidak mau bersodakoh, enggan bersodakoh, maka didoakan mudah-mudahan binasa harta bendanya. Berikan ya, Pak. Ya, ini termasuk menunjukkan apa? Fadilah yang besar terhadap orang yang suka bersodakoh. Dan ingat ya, Pak. Rasulullah pun mengabarkan mana kosot sodakoh min malin. Ya, coba ya. Naam, sedekah itu tidak akan mengurangi harta benda. Mana qashad shadaqatan min malin. Sedekah itu tidak akan mengurangi harta kita. Iya, ini rumus yang disebutkan Rasulullah dalam hadis Abu Hurairah. Ya kata beliau, mana qashad shadaqatan min malin wa ma 'abdan bi'afid illa izzan. وَمَا تَوَىٰ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَوْفَىٰ اللَّهُ عَزْلَ وَجَلْ رَوَىٰهُ مُسْلِينَ Tidak akan berkurang sodakoh. Eh, sodakoh itu tidak akan mengurangi harta benda. Dan tidaklah Allah menambah kepada seorang hamba yang suka memberi maaf kecuali kemuliaan. Dan tidak pula seorang hamba berbuat tawaduk karena Allah. Melainkan Allah semakin meninggikan derajatnya. Nah ha, begitu. Maka ya Tuhan, perhatikan ini. Kata Rasulullah, mana kosodakoh itu minmalik. Setegah itu tidak akan Mengurangi harta seseorang. Dalam laporan yang lain juga adalah Hadis Rasulullah, mana kosomalu abdeen min sodakoh. Bahawa harta seorang harta seorang hamba tidak akan berturang dengan sebab sodakoh yang dia keluarkan. Betul. Buktikan itu, ya. Kalau tidak percaya kepada orang-orang sudah banyak bersodaqoh, ya, maka Subhanallah sumber hartanya semakin terus mengalir bertambah bertambah bertambah begitu. Tapi beda dengan orang yang banyak apa? bahil berbuat bahil, nah seperti itu. Maka tu berhatikan orang-orang yang bahil, ya akan terus merasa kurang kurang kurang hartanya, bahkan tidak berokah Ah begitu. Jadi ingat ya kawan. Dalam hadis yang khusus, Rasulullah juga ingatkan kita tentang pentingnya sodoro ini. Itaku abah, itaku walau bishit kita mroh. Takutlah kamu jadi neraka, meskipun kamu sedekap dengan separuh biji kurma. Subhanallah. Tadikan ni, separuh biji kurma. Kurma abis kecil ya, kusak dibelah lagi, diparuh lagi. Ha? Berapa? Tambah kecil, tambah sedikit. Tapi meskipun ringan dan sedikit, asalkan ikhlas, karena Allah. Benar dalam tujuan dan niatnya maka, nah itu akan membebaskan seseorang dari api neraka. Fathatunar kata Rasulullah. Takutlah kamu dari neraka. Walau wisiq tamroh, meskipun kamu sedakoh dengan separuh biji kurma tersebut. Begitu. Nah ini fadilahnya. Oleh karena itu, ya, banyak-banyaklah kita bersedakoh. Ya, meskipun tak bisa dengan harta sedakoh, bisa dengan ilmu, ya, bisa dengan tenaga bisa dengan sumbangsih pikiran, bisa dengan nasihat, bisa dengan yang lain-lain banyak ya. Nah, lebih dengan harta tentu akan lebih bagus lagi wallahu a'lam bissawab. Yang berikutnya, faedah lain yang bisa diambil dari hadis itu ulama ath-tharsmin ya, bahwasanya yang keenam bahwa balasan itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan dohir amal seseorang. Balasan itu akan diberikan oleh Allah Ta'ala Sesuai dengan dohir amal seseorang Ya Artinya kalau orang itu beramal baik InsyaAllah akan dibalas baik Ya Dan beramal kejelekan ya akan dibalas jelek. Lihat ini tadi Ya Nah Kepada orang yang kotak kepalanya Atau orang yang belak Ya Karena kebahilannya Allah membalas kebahilannya dengan kemurkaannya Dan dikembalikan keadaannya seperti semula Demikian pula kepada orang yang buta maka dengan sebab kecermawannya, ya dan juga kejujurannya maka dia di, di, diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. seperti itu, ya. Nah, al-jaza min jinsil amal. balasan itu diberikan Allah sesuai dengan jenis amalannya, ya. Nah, siapa yang beramal soleh Allah tidak akan niat niatkan, ya. Nah. Kemudian berikutnya, yang ketujuh atau yang berikutnya adalah bahwa malaikat itu mempunyai kemampuan untuk merubah dirinya, ya dalam bentuk manusia. Ya, malaikat itu mempunyai kemampuan untuk merubah dirinya dalam bentuk manusia itu pun juga sesuai dengan izin dan kehendak dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, nah, Dan banyak kisah-kisah dalam hadis yang disebutkan seperti itu Ya, Kalau dalam hadis Jibril juga begitu Kisahnya beliau datang Dalam keadaan seorang laki-laki yang berpakaian putih bersih Rambutnya rapi Datang tentang pertanyaan Islam, iman dan efsan Itu dalam bentuk laki-laki Yang -laki. masih banyak riwayat-riwayat hadis lainnya Yang kedelapan Pelajaran juga penting Yang penting dihabis di sini adalah bulimnya. ya Seseorang itu meminta-minta bila sangat-sangat mendesak dan membutuhkan sekali, ya, bolehnya hal itu. Ini keputusan, ya. Nah, bolehnya minta-minta bila sangat membutuhkan atau sangat mendesak sekali keadaannya. Baik. Tetapi yang Abdol adalah hendaknya seorang itu, ya, menahan diri atau bersabar ya, dari meminta-minta. Artinya tidak meminta-minta yang paling Abdol. Jadi kalau memang tidak bisa tidak, harus minta untuk sekedar mendapatkan makanan dan menghidupi dirinya saat itu, ya boleh. Seperti dalam kisah haji uh, seorang wanita dengan dua orang putrinya, karena laparan kelaparan dia belum makan berhari-hari, maka datang kepada Aisyah, Rasulullah anha, ya minta sedekah dan di Aisyah tidak punya apa-apa kecuali tiga butir kurma. Itupun diberikan oleh Aisyah, Rasulullah anha. Tiga butir kurma yang ada sekadar untuk persiapan makan Rasulullah diberikan sebagai sodok. Ya, nah disitu diambil faedah oleh para ulama, bolehnya seseorang dalam kondisi terjepit dalam kondisi terdesak untuk minta-minta sekadar kebutuhan hajatnya, yaitu kalau jalan karen hilang, jaga duit lagi. Ya, bukan menjadikan minta-minta itu sebagai apa? Profesi. Ia ya. menjadi kerjaan tetap. Ya, sampai-sampai di kediri itu ada kampung pengemis. Iya di Madura juga ada kampung Pengemis. semua minta minta dan kalau sudah di kota padahal kalau di rumahnya kampungnya supe supe hehe ya dari hasilnya apa? minta minta pernah saya tanya seorang ibu ibu tua meminta minta di mana ani bu lekon sepi mas sepi sepi yang salipinten sepi dia sak sepi sepi angsal sudah ew subhanallah kan ya Sepi-sepinya, minta-minta itu katanya... ya Sudah dapat Rp60.000. Ya ampun, saya ramai. Berangkat saya, saya sedihkan. Jadi pekerjaan. Minta-minta jadi profesi. Tidak boleh seperti itu. Nah ya, harap. Sebagaimana saya sebutkan dalam hadis-hadis tentang masalah ini. Karena itu, tidak boleh. Minta-minta sekedar kebutuhan, hajat. Yang mendesak. Pada saat itu, kalau kita tidak lapar, apa tidak makan, mati. Atau yang lainnya. Maka terpaksa harus minta, tidak lapar. Kalau memang kondisinya... Seperti ini. Seperti dalam hadis ini ya. Dikisahkan pada ini adalah ujian. Ujian bagi orang-orang uh, yang datang. Ala. Yang kemudian berikutnya lagi. Masih ada dua lagi. <tuh> Baedah lain adalah bahwa. Keberkahan itu. Apabila. Ada pada sesuatu. ya Keberkahan itu. Apabila ada pada sesuatu. Akan merubah ia ya, akan merubah yang sedikit menjadi banyak. Ya. Yang merubah menjadi sedikit menjadi banyak. Sebaliknya, ya. Bila keberkahan itu dicabut dari sesuatu, maka akan merubah, ya, yang banyak menjadi sedikit. Ya, atau sebaliknya. Wallahu a'lam. Intinya seperti itu. Kita lihat keberkahan orang yang buta tadi hartanya ketika dia jujur, ketika dia rajin bermuam bersedekah ya, maka berkah semakin menambah-nambah harta. Dan sebaliknya orang-orang botak dan belang tadi ya, hancur karena kebahilannya tadi. Hilang keberkahan ya, harta maupun dirinya. Wallahualam. Nah, yang terakhir yang ke-10, termasuk faedah yang bisa diambil dari hadis yang mulia ini ma asra bolehnya menceritakan kisah-kisah orang-orang yang terdahulu ya khususnya tentang Bani Israel ya sebagaimana Nabi banyak sekali menceritakan dalam hadis-hadisnya kisah-kisah tentang Bani Israel ya kenapa? Karena dalamnya ada ibrah, ada banyak pelajaran yang bisa diambil baik dalam perkara kebaikan maupun dalam perkara kejelekan ya para rasulullah menceritakan itu ya nah untuk kita ambil faedahnya mana yang baik, mana yang jelek yang baik bisa kita tiru dan kita apa? dan itu dibenarkan syariat, maka bisa diambil. Sedangkan kejelekan wajib untuk ditinggalkan. Wallahu a'lam bissawab. Baik, Barakallahu Inti dan kesimpulan dari hadis ini Ma'asrahum simin sekali lagi mengajak kita untuk kita menjadi orang-orang yang senantiasa banyak mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, Kita diberi Allah Ta'ala harta banyak atau sedikit. Jangan lupa bersyukur, bersyukur. Allah menyatakan. Ya. Naam. Wazkuruni azkurkum. Wazkuruni wala tadburud. Wazkuruni azkurkum. Maka ingatlah kalian padaku. Kata Allah pasti aku akan ingat kalian. Wazkuruni wala tadburud. Ya, Dan syukurlah kalian kepada aku Jangan kalian berbuat kufur Surah Al-Bakorok ya. Ayat 150 Berapa ini 52 atau 51, di situ lihat ya. Nah, dan banyak sekali at-at-at mengingatkan kita untuk apa banyak-banyak mensyukuri nikmat. Dan dengan mensyukuri nikmat, akan menjadikan kita banyak melakukan amal ketaatan. Sebaliknya, tidak mensyukuri nikmat, akan menghilangkan keberkahan dan menjadikan kita binasa karenanya. Kita berlindung kepada Allah dari segala kebinasaan dan kecelakaan, akibat tidak mensyukuri nikmat. Demikian dulu ya kawan waktu kita sudah habis dan mendekati waktu berbuka puasa oleh karena itu sekali lagi ya kita ambil faedah dari pelajaran hadis-hadis yang mulia ini nعم nah, menjadikan kita menjadi lembut hati kita untuk senang senantiasa mensyukuri nikmat dan jangan lupa untuk banyak-banyak sedekah ya terutama pada kaum muslimin yang membutuhkan ya orang miskin demikian pula yang lain Demikian kurang lebihnya. Mohon maaf. Wa aqulu qawli wa alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Waktu mulai istif. Kita beri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.